Termasuk huruf yaitu dalam huruf ضاد. Itu dalam kata ضع. Dan untuk contoh-contoh seperti kelas 5 diupayakan dihafal kembali matanya. Dihafal kembali matanya. Diupayakan yang belum untuk berupaya sedikit demi sedikit. Itu ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan bad, maka dibaca dengan ikhfa. Bina al wal-junati atau al-izhami bina wal-izhami yang dari izhar dan itu kong. sudah kita lewat, ibasanya al termasuk dari huruf muqafama, huruf yang tebal. Oleh karenanya ikhwanya pun termasuk dari ikhwa yang mufakhum Yang ditebalkan yes. Sering kita lelui yaitu dengan Disentuhkan atau ditabrakan suara Ke langit-langit atas Dinaikan suaranya ke langit-langit atas Yang pertama itu surat sahabat ayat yang kelima puluh Lembar 400 34. Itu pada kalimat ini boleh tu. Ikhwan nya dengan suaranya ke langit-langit atas Jangan didatarkan lidahnya In balatun Jangan datar, ditinggikan yu ba Nah, yu ba, huruf ba. Ul hiin fa inna Zillu ala nafsi hmm. Yang kedua dia alwa ki'ah Yang kedua dia alwa ki'ah Yang kedua sembilan Yang kedua sembilan Hmm? 135 Itu pada kelimat Naudud Sama Naud eh, Siapkan Dua ya. Naud Dan Naud ya. Dan Mendatar Ditinggikan Diangkat Wa Qul Him Al-Fatihah ya, Al-Fatihah al Itu data Jadi naikkan Ditebalkan Yang berikut dia Muminunat yang 106 Nol lima, tiga ratus empat Di akhir ayat, boleh. قوتنا وكننا Doa dan Nuzul termasuk dari huruf mufakhamah sehingga ikhwannya ditebalkan juga seperti doa yang pertama di Al-Baqarah 230 ketika Nuzulun berjumpa dengan Nuzul 230 Ibu sama di naikkan, Eu tidak in in kuan na, di naik, Eu kuan, Eu wo siapkan wo ini. Baca dari syahidnya setelah wakaf pertama. Sama setelah waktu pertama juga ada berjumpa dengan Allah. Tuh. Fain talqaha falajunaha alihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Yang mana yang memahdud Allah. Jalal al kepada kalimat yang turun yang al yawadhuruna al yawadhuruna ya'malu bi imran ayat yang ke 103 Tanwi ini bertemu oleh Allah Qawmi Dini kan Qawmi Ya tidak Qawmi Zalammu Ya tidak tidak tergan مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت Syahid tadi Qawmin thalammu Di sini saya dinaikan Qola syarihan wa Allah Fajumlatu ma dhukir Sehingga Keseluruhan yang tadi disebutkan Khumsatun Wa arba'una Mithalan Sekitar 45 contoh di kuliah Arvin ada setiap hurufnya diberikan tiga contoh. Jadi contoh Eva di sini ada 45 contoh. 4. Kasmat ya. Perhatikan soalnya sini. Contoh-contoh ikfa jadi ada 45 kata beliau. Masing-masing huruf diberikan 3 contoh. Berarti huruf ikfa ada berapa? Contohnya ada 45 Setiap huruf Ada 3 contoh Berarti huruf ihva ada berapa Berarti 45 bagi 3 contoh sehingga ada 45 contoh Nih. Aisyahnya di bawah Aisyah di bawah yang teman-teman ambilin yang punya teman-teman diambil di bangkunya masing-masing aja yang masuk Jadi naya, mukto biar faham. Dibuka di pelajaran ke enam jarang enam puluh Di pelajaran yang ke-62 di situ adalah jenis ikhfa yang muqfa, eh mukfah yang muraqqah namanya. Muqfa Jenis ikhfa yang dibaca dengan tipis. Kapan nun sukun atau tanwin dibaca dengan ikhfa dan tipis? Yaitu ketika menghadapi salah satu huruf ikhfa yang 10. yang menghadapi salah satu huruf ikfa yang sepuluh, maka dibaca dengan itu ta, za, jim dan dal, za, sin, syin, fa, kaf dibaca dengan Yaitu dengan mendatarnya lidah. Ataupun ketika naik hanya ujung lidah, tidak pangkal lidah. Ketika ujung lidah naik itu dianggap isti'ilah. Karena yang dianggap isti'ilah hanya pangkal lidahnya. Barang ke 62 Sudah tidak mengapa Yang belum ada, lihat yang ada ya, Ketika menghadapi salah satu dari yang 10 Maka dibaca dengan tabis Kita baca Dia Dengan mendatarnya. Lidah Atau suara langsung keluar ya, Suara dengan langsung keluar Tidak ditabrakan Tidak dinaikkan ke langit-langit atas ya lidah Langsung dikeluarkan ke depan mulut Seperti ta Ma -tabah. Tibis. Ma Tabah Karena kita langsung keluarkan Dari dalam masuk keluar Tidak naik Tidak mautah Ya tidak ditahan di langit-langit atas kalau ditahan jadi mautha ya, karena akan ditabrakan dulu tapi ini apa? tanpa ditabrakan ke langit atas langsung dikeluarkan, dimuntahkan ke depan ya, sehingga datap tipis kita baca mautha -ba. dibakun deboupa yang belum ketemu diminta ke kanan itu contoh-contohnya bisa antum baca seperti itu tadi kemudian contoh yang lainnya yang tipis azanna Tidak akan dengan yang tebal Mufakham Yaitu ketika Nasuhku atau Tandwi menghadapi Salah satu yang lima saja Sud Dod Dho Dho Kof Itu ya. ingat Dengan ditabrakkan di langit-langit atas Ditahan di langit-langit atas dulu Saya baca Mausuran hmm. bisnes suron tapi yang diinginkan tebal mel mel ditahan di ini ya, di langit langit atas suaranya kita ya, perakam ulangi mel sur صَال نَصَال yang macamana? Yang dituliskan, dianggap baik pangkal idah dan suara kira-kira kita atas. Mu dzalida, mu dzalida, io dzalitu, io dzalitu. Bos, sekarang Tau وَنَاعَهُمْ يُنْقَهُونَ أَرَأَيْتُمْ هُمْ صَامُونَ